45, 53 секунди до світанку. В туністів і монастирях по всьому світу продовжували тужливо дзвонити за своїми померлими камертони в каплицях. Це буде не нашою кончиною, а початком, казали ті, хто вижив після нападів. Тон, дзвіни, грім прокладають шлях до слави. Суспільство почало протестувати, але все це згубилося по тоці конкретних протестів. У людей з'явилися стільки проблеми з жінцями, що кожна, здавалося, перевершувала наступна. Сто пунктів темряви, і ніхто не міг погодитися, навколо якого гуртуватися. В цитаделях женців, де ще й досі діяли з велінням совісті, засуджували заклик годарда до чисток тоністів і відмовлялися дозволяти їх у своїх регіонах, але це все одно залишало половину світу вразливою. В майбутній історії згадки про нього залишаться лише зневажливі, ніби заяри смертності. Проголосила верховна клинкиня Амазонії Тарсіла. Але майбутня історія ніяк не втішала і не відстрочувала жорстке сьогодення. Якщо високоповажна жниця Анастасія не дозволила собі сліпо кудись прямувати, Сітра Терранова дозволила виснаженій собі бути втягненою в місію дзвона. За словами Грейсона, Шторм літаком доставить всю їхню компанію до Філіпінезії, а звідти їм нададуть вантажне судно, щоб допливти до Гуаму. Але це не кінцева точка. Ніби виправдовуючись, роздратовано сказав їй Грейсон. Шторми досі не кажемо нікуди ми прямуємо, але обіцяє, що дізнаємося про все, коли туди дістанемося. Однак навіть перш ніж вони полишили Британію, до них дійшли чутки про збирання туністів у Бірмінгемі, що недалеко від них. Женці нового порядку опівночі півночі навідалися в Анклав і зібрали кілька сотень. Багатьох у вісні. «Що гірше, – думала вона, – забирати життя невинних, поки вони не сплять, чи дивитися йому вічі, поки їх нищиш?» Попри заперечення Грейсона, вона наполягла, щоб вони обоє поїхали на власні очі побачити місце трагедії. Жниця Анастасія знала, як постати перед смертю. Це була її робота. Але це ніколи не ставало простіше. Коли в цілі побачили дзвони, то благого попадала попадало на коліна. А побачивши Анастасію, розлютилися. «Твій ви це зробив!» Саме таким було їхнє гірке звинувачення, поки вони збирали тіла загиблих. «Не мій!» – сказала вона їм. «Мій вид – це високочасні жінці. Ті, хто це зробив, не мають ні краплини честі». «Не існує високочасних жінців!» – заявляли вони. І це стало для неї шоком. Невже через Годарда люди справді вірили, що жінці втратили свою чесність? Це було багато днів тому, і лише зараз, коли вони перебували посеред Тихого океану на іншому кінці світу, вона змогла відчути, як вага всіх тих речей падає за горизонт. Тепер вона зрозуміла, чому море так вабило Джеррі. Море – це свобода полишати позаду найтемніші тіні і надія, що ті тіні можуть потонути, перш ніж зможуть тебе знайти. Однак для Джері море ніколи не було способом утечі. Бо навіть коли світ віддалявся, на горизонті завжди було щось нове. Джеррі Кособираніс офіційно відмовився від посади капітана і. Ел Спенса і попрощався з екіпажем, перш ніж приєднатися до Анастасії та Грейсона. «Капітане, нам вас дуже бракуватиме», – сказав вахтовий корабельної палоби Уортон. Це був чоловік, який ніколи не проронив сльози, але тепер його очі блищали від вологи. Цей екіпаж, який так довго звикав до свого молодого капітана, тепер був віденішим, ніж будь-який з усіх, які коли-небудь зустрічав Джеріко. «Ви повернетеся?» – запитав Уортон. «Я не знаю», – сказав Джеріко. «Але мені здається, що Анастасія потребує мене більше, ніж ви». Тоді Уортон видав. «Капітане, не дозвольте прихильності затуманити вашу свідомість». Це була мудра порада, але Джері було відомо, що це не той випадок. Прихильність і любов – це дві дуже різні речі. Йому було відомо, що серце Анастасії належало її чорному лицарю. Джері ніколи не замінив би його, і, якщо чесно, й не хотілося. Коли вони полишили Британію, прямуючи в напрямку південної частини Тихого океану, Грейсон відкритий прямо поставив питання. «Ви в неї закохані?» – запитав він. «Ні», – сказав Джері. «Я закоханий в ідею закохатися в неї. Грейсон на це розсміявся. «І ви теж?» Грейсон мав чисту душу. В ньому не було жодного обману. Навіть коли він давав із себе дзвона, це було чесне вдавання. Це можна було побачити в його усмішці. Вона була проста і недвозначна, і мала лише одне призначення. Незважаючи на сонце чи хмари, Джері дуже подобалася ця усмішка. Коли вони сідали на корабель, Джерріку трохи охопив жаль, бо не він був капітаном цього корабля, і навіть не членом екіпажу. Тут узагалі не було екіпажу. Вони були лише пасажирами. І хоча це був чималий контейнеровоз, але тут не було вантажу. «Вантаж нас дожене нас розповів усім Грейсон, не уточнюючи, що це буде за вантаж. Отож, тепер корабель йшов легко і високо над водою. Його палуба, створена, щоб перевозити сотні вантажних контейнерів, була іржавою ржавою металевою пусткою, що жадала отримати мету. Шторму була відома така жага. Це була не жага мати ціль, оскільки він завжди знав, яка вона в ньому. Його жага була глибоким і постійним болем мати такий біологічний зв'язок, якого він знав, ніколи не матиме. Йому подобалося думати, що це була потужна мотивація досягти всього, чого можна було досягти. Всі речі в його владі. І це, можливо, компенсує те, чого він не міг мати. А що, коли неможливе, було не неможливим. Що, коли немислиме, рішуче потрапляло в сферу думки. Це була, можливо, найнебезпечніша річ, про яку коли-небудь думав Шторм. Йому був потрібен час, щоб з цим і розібратися. А Шторму ніколи не було потрібно більше часу. Він був одвічно кваліфікований і зазвичай мав чекати через повільний темп людських зусиль. Але перш ніж рухатися вперед, необхідно було отримати останню критичну деталь. Він ще недовго міг усе це втримувати, перш ніж воно розвалиться. Змиті усвідомлення власного існування Шторм категорично відмовлявся отримувати біологічну форму чи навіть наповнювати своєю свідомістю роботів. Навіть його споглядальні боти з людським тілом були лише бездумними камерами. В них не було навіть частки свідомості Шторму і жодної обчислювальної здатності за межами тієї, що необхідна для пересування. Шторм робив це або ж занадто добре розумів, що таке спокуса. Він знав, що відчувати фізичне життя буде підтриманням небезпечної цікавості. Шторм знав, що мав залишатися безтілесною істотою. Саме таким його створили. Саме так і мало бути. Але саме ітерація номер 10-241-177 змусила Шторму усвідомити, що це вже було не питанням цікавості. Це було необхідністю. Все, чого вистачало в його попередніх ітераціях, можна було знайти лише маючи біологічну перспективу. Тепер питання полягало лише в тому, як її досягнути. Коли з'явилася відповідь, Шторм був нажаханий аж до захвату. Небагато людей звертали увагу на те, що тоністи робили зі своїми зібраними. Водночас ображені і смиренні люди більше фокусувалися на діях, а не на наслідках. Саме тому ніхто не помічав і не турбувався про вантажівки, котрі приїжджали вже за кілька хвилин після кожного збирання тоністів. Мертвих перевозили, запечатуючи в оснащених кліматичним контролем монтажних контейнерах, утримуючи за градус до замерзання. Вантажівки привозили їх до найближчого порту, де вантажні контейнери відкріплювали і піднімали на кораблі, і ті губилися, поміж інших контейнерів, котрі транспортували великі вантажні судна. Однак судна, звідки був в світі вони не були, всі мали одну спільну рису. Вони прямували в південну частину Тихого океану. Всі вони прямували до гуаму. Грейсон прокинувся не від музики. Він прокинувся сам. Світло, що розливалося крізь люк в його каюті, дало йому знати, що зараз світанок. Він потягнувся, поки кількість світла не почала збільшуватися. Принаймні, каюта була комфортною, і він блаженно спав усю ніч. Нарешті, коли він був певний, що більше не засне, він перекотився, як робив щоранку, щоб подивитися в камеру шторму і привітатися. Але коли він перекотився, то побачив не око шторму. Над його ліжком стояв Джері Кособераніс. Грейсон здригнувся, але Джері, здається, не помітив, чи принаймні не прокоментував. «Доброго ранку, Грейсоне», – мовив він. «Доброго ранку!» – Грейсон намагався не звучати занадто здивовано через присутність Джеррі в його каюті. «Е, «Все гаразд? Що ти тут робиш?» «Просто спостерігаю за тобою», – була відповідь Джеррі. «Так, усе гаразд. Ми йдемо зі швидкістю в 29 вузлів. Ми маємо бути в Гамі ще до полудня. Нам знадобиться ще доба, щоб до нас дійшов увесь вантаж, коли ми будемо на місці». Це були дивні слова від Джері, але Грейсон ще не зовсім прокинувся і був не готовий занадто глибоко перенати у думки про це. Він помітив, що дихання Джері було глибоким і повільним. Це теж видавалося дивним. А тоді мова Джері стала навіть дивнішою. Суть не лише в обробці та збереженні інформації, чи не так? Перепрошую. Спогади, Грейсоне. Дані є другорядними, головне це досвід. Має значення емоційний, хімічний і суб'єктивний досвід. Саме за це і варто триматися». І перш ніж Грейсон міг навіть проаналізувати почути, Джері не вгавав. «Ходімо зі мною на палубу, Грейсона. До світанку залишилося 53 секунди. Я хочу побачити його з тобою». І Джеррі вибіг назовні. Вони прибігли на палубу якраз із появою сонця. Спершу воно було точкою на горизонті, тоді лінією, а ще згодом сферою, що піднімається з-за океану. «Грейсоне, я ніколи не знав, Видихнув Джері. За 156 мільйонів кілометрів шість тисяч градусів Цельсія на поверхні. Мені відомі ці речі, але я ніколи не відчував їх насправді. Господи, Грейсіне, як ти можеш це витримати? Як ти не розчиняєшся в калюжі емоції, коли на нього дивишся? В мені зринає така радість від нього. І саме тоді стало неможливо ігнорувати здогадки. Шторм? сказав той, не псуй усе ім'ям. Зараз у мене немає імені, немає призначення. Цієї миті, і доки не закінчиться ця мить, я просто існую. А де Джері? – наважився запитати Грейсон. Спить, – сказав Шторм. Джері це наче сон. Сподіваюся, що капітан вибачить мені таку безцеремонність, але в мене не було іншого вибору. Не можна втрачати час, і я не міг просити. Наразі я можу просити лише про вибачення, завдяки тобі. Шторм повернувся від світанкового видовища до Грейсона, і той нарешті зміг побачити Шторм в погляді Джері. Терпляча свідомість, котра всі ці роки спостерігала, як він спить, захищала його і любила. «Я правильно цього боявся», – мовив Шторм. «Це так спокусливо, так приголомшливо влаштуватися в живій дихаючій плоті. Розумію, чому може захотіти ніколи не відпускати це». «Але ти маєш відпустити, я знаю», – сказав Шторм. А ще знаю, що я сильніший за спокусу. Не знав, чи буду, але тепер, коли зіткнувся з цим, я знаю. Шторм крутнувся, майже втрачаючи рівновагу від усіх приголомшливих відчуттів. Час тече так повільно, так рівно, мовив він. І атмосферні умови. Швидкість побутного вітру 8,6 км за годину. Це спрощує потік води на 28 узлів. Повітря має 70% вологості, але цифри то ніщо порівняно з відчуттям цього на шкірі. Шторм знову на нього поглянув, цього разу справді роздивляючись. «Такий обережний, такий засереджений. І як чудово відсіювати всю інформацію, котра не змушує тебе відчувати». Тоді Шторм простягнув до нього руку. «Ще одне, Грейсоне. Я маю відчути ще одну річ». Грейсон знав, чого хотів Шторм. Він знав із погляду в очах Джері. Той не мав йому казати, і хоча його емоції так сплуталися, що аж перетиналися одна з одною, Грейсон знав, що шторм потребує цього більше, ніж він міг чинити опір. Тож він поборов власне вагання, взяв руку Джері і ніжно притис її до своєї щоки, дозволяючи шторму її відчути, відчути його кінчиками пальців Джері. Шторм зойкнув, завмер, тримаючи всю свою увагу на тих кінчиках пальців, що ледрухалися по щоці Грейсона. Тоді він ще раз поглянув йому в очі. Все, сказав шторм, я готовий. «Тепер я можу рухатися далі!» І Джері рухнув Грейсону в руки. Джері Собирані спогано переносили безпорадність. Щойно усвідомивши, що, що вони безпричинно перебувають у Грейсонових обіймах, Джері нагайно повернули контроль над ситуацією, збили Грейсона з ніг і, ляснувши його обличчям донизу, міцно притиснули до рожавої металевої палуби. «Що ти робиш? Чому ми на палубі?» «Ти ходиш у вісні, сказав Грейсон, не намагаючись вивільнитися з хватки Джері. «Я не ходжу у вісні!» Але Джері знав, що Грейсон про таке не брехатиме. Та він усе одно щось не А ще був той сон. Такий дивний. Він був на межі спогоду, але Джері не вдавалося повністю отримати до нього доступ. Джері зліз із Грейсона, трохи знітившись від своєї занадто різкої реакції. Грейсон не був загрозою. Вочевидь, він лише хотів допомогти. «Пробач», намагаючись хоч трішки заспокоїтися про булькотів Джері. «Тобі боляче?» Грейсон відреагував своєю звичною відкритою усмішкою. Недостатньо, кинув він, що змусило Джеррі розсміятися. Боженька, у тебе є темний бік, Пригадувалися шматки сну. Достатньо, щоб запідозрити, що це могло бути трохи більше, ніж сомнамбулізм. І тепер, коли Джеррі дивився на Грейсона, то відчував дивний зв'язок. Це відчуття існувало ще з миті знайомства з Грейсоном, але тепер все було інакше. Здавалося, що це почуття існувало довше, ніж раніше. Джері хотілося продовжувати на нього дивитися, і було цікаво, чому так. Також було присутнє дивне відчуття, ніби в тебе втручалися. Не здавалося, наче щось вкрали, радше скидалося на те, наче хтось непроханий переставив твоїй меблі. «Ще досить рано», – мовив Грейсон. «Нам варто спуститися вниз. Ми будемо в Гуамі за кілька годин». Тож Джері простягнув руку, щоб допомогти Грейсону підвестися, і усвідомив, що відпускати його зовсім не хотілося, навіть коли Грейсон вже зіп'явся на ноги. Ніжбовий – це жорстока і селюцька зброя. Груба. Річ, що підходить для бійки ери смертності. Образливо. Можливо, він доречний для битви на піщаній косі Відалія, де його вперше використав чоловік, на честь якого і назвали цю зброю. Але чи є для неї місце в безсмертному світі? Ніжм'ясника? Обурливо. Тим не менш... Регіон одинокої зірки просто молиться на нього. Це їхній єдиний метод збирання. Ми, жінці регіону світанкового сонця, цінуємо в наших збираннях елегантність, витонченість. Ті, хто користується лезами, часто використовують спадкові самурайські мечі. Це благородно та вишукано, але ніжбовий. Він підходить, щоб розтинати свиню. Але не збирати людину – це огидна штука. Такий самий неотесаний, як і регіон, де ним користуються. З інтерв'ю високоповажного жінця Курасави з регіону Світанкового сонця.